ندی صورت کی موسیٰ علیہ السلام تھا پھر عنیان بساہر ہوئی دیو جناب اور پسیر آلو یہ مخی صورت کی ترغیب و قرآن تھا ندی صورت کی ترغیب دے قرآن کریم تھا دیو جناب ورپسی اراؤلو یا مخی صورت کی تیرازونو پو نبی علیہ السلام ندی صورت کی تسلیدہ نبی علیہ السلام تا دیو جناب ورپسی اراؤلو امتیازات دی صورتو دا صورت ممتاز ده په دې خبره چې هر یو نبی لا اسئل وکم عليه اجر دا راځي دا صورت ممتاز ده په هغه دریا باندې چذو زا یش فکان کل فرقن کتوذ العظیم داراینې داسورت ممتاز ده د نورو نه ورینه د قران چې علم نو ربک فینا ولیدا داواده صورت تسليني بيلي سلام تا سورت دا خلاصه به صورت دا دو سوره دوي دمه سلي نجات المؤمنين او دویم حلاک الجاہدین یعنی حلاکت دا منکرینو او پدیبا او واقعات ذکر کی اولا کی ترغیب قرآن کریم تا و تسلی نبیل سلام تا بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین میم تلک آیاتو الكتاب المبین دایت تناد دا کتاب کار لا الله جباخو النفسجا شای چتو علاه غون کی ځانلرا الله یو کو مومین دا چن کیګی کی مومنان انا ځان ستړی کړی خبره چې دا خلک کولی مومنان کیګينا پدی باندې ځان وژنی چې دا خلک کولی نه زمانه د امت تپوس بگیستانه د امت تپوس نه کیګی ځان مهلا کو پدی ان شاء کو والو ننزل علیه من السماء آیا راو بلیګم دیبان د اسمان نازاب پسوال لا تا نا قوم نو بګر دی سرګر دی لی بو سو ټونه د دی لا ها قازین دی تذلیلہ پمایا تی من ذکر من الرحمان नाराज دی تاسو پاند مهربان باچا نا مودسین تازا کی الا کان وان هم ان هم مورزینا مگر ودې دغه نه راز کې فقد جذبوا فسياطهم بما كانوا يستعزون فداي سره نسبت درو کړهو زرې چرابه شي خبرو نده اس چې دی بایبور ټوګه ګولې اولا ميره وای نوګری الالعرض زمګی دا کمم بدنا بیا من كل زوجين کریمه سمرا 10000 غونګړي منګا ان فی ذلک لا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَإِنَّ دے غَالِب د مہروان او د دینه مونې به ذکر کین چې عزیز څنګه رهیم څنګه عزیز په دشمن رهیم په په لو بنديګانو نیکانو وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ هنیتی القوم الظالمین چی لارش قوم ظالم تا قوم دا فیرون تالا یتقون ولیزان نبچگی دا شرکنا خال ربی بیویر با زماین نیا خوابو زیاریگم ایو کزیگون چی ما بذر ہو جن کی ویدویقو صدری تنگ بشی سینا زما ولا ینتا لیقو لیسانی نبچلی گی جب زما زگا چی غصر آشی نو سینا تنگ شی دا سڑی او جب دا غصینا بیا کار نکیم فارسل الى حارون و لگا حارون علیه سلام ما سخا و لهم علیه ما بانی بدل لی زم دانه چی کنی گناده زم پا ما یا گناده خود دوی په خیال کی فاخا پا یکتلون زی هرگم چی ما با کی موسی علیه سلاحات و سلام گنا نده کری الفاظ تا خیالو که الفاظ تا مدودی اغه الفاظ ته خیال نه لري کړي ناغه موسی علیہ السلام نه بہت بڑا گناہ کیا۔ ډیر لوی غنای کړی دا پیغمبرانو څخه غیر نیکیږي نو کبایر راکې میرا الاغا اکبر الکبایر ویلې دي لوی د لوی نه ها اودي الفاظ ته خیال وکا ولهم دوی لرا علیه په ما باندې زنبون ګنا دا دانه چې ما ګنا کړی دا ما ګنا کړی دا از نپتو ما ګنا کړی دا بلکه دی په پا ما بانی گونا دا یعنی دا دی پا خیال کی مدودی پا دی چار دا پوی دا اوه قرآن چه تا ویلیو دا اوه دا استاذ پتا دا ماسترو او دا کل داشان متعلق گلی نو آو اوه هر سرا جمع بیا یو جواب دا دی تیر شعر سورت تواهر آوالوی سلویختم یاد کی دا زیزان سر یاد کی و دا زیزان سر یاد کی و یاد کی سلو میز نشورو کوم دا غزه اولا کورا حیات دا میرن شروع کوم و قتل دا نفسانه فنجه ناکا من الغمی تایو سڑه و جلیو د غم نه کری اللہ الله تا زم نوی اللہی ما د غم نخلاص کری او دل تا سوی ولهم علی ازم و دیل را ما با دیگونه یعنی دی, دی پا خیال که دا لوی گناه کاری دا اللہ ور تا گناه نده ولی غم ولی دی چې تا ما د غم نخلاص کری آدوین جوابو سوره ده احزاب راوالوي یویشت میسي بارے آخري پاڼه دي پينځم ايات مستي دي دي وړه کار وران نه کينو اره ايات د ميزه رو کوم وعلیکم جنا فما اخطات به غونانشته تاسو باندې پاسږي چې خطاشي په پای کې ولای کی ما ته مدد قلوبو کوما لیکن آ چې قص کړي نستاسو استادو پینځم یاد تي چې زړه به قص تو کو نو دا غونارا موسی السلام قصد قتل نو کړي هغه خصوص راړه دی او داغه په مری کیسان خطي او ساتي هو تعالی درین جواب او سوره قصص راوالي ولسمه يا شلما شي پارا ول سما يعد سوره قصص قال ربي رَبَ بما انعمت علي يرى وجما پسودای چینه مده کړه په ما باندې فلنكن ظاهرا للمجرمین چره به امدادی د مجرم نشم نو قتل تا او گناه ته نعمت ویل انعمت علي قتل ته نعمت ویل دا شي نو دا قتل دا ګناوه ان اسلام بر ته نعمت نه ولنيس نمبر یاد تا وګورئ والا مان اراده یې پیشه بلی زی هو ادو الله هم ما ارګل چې راادو موسی علی السلام چې املوږي پاسه دې چې دشمن د دې دواړو کدا ګناو نه موسی علی السلام بیا اراده نه کولا خدا ګنا نه وزکه موسی علی السلام کړی دا انبیاء علیه السلام معصوم دي تاسو جوابونه شو بينځه یو اغونه شو غنا پنځه بیل دا بينځه یو اغونه ځان سے یاد ساتي ولا هم مالیا زامبونه دل را په یاد دي په خیال کې فاخاف واي یو تخت یقتلون زیریګم چې ما به وژنې قالك الله وی الله دا سينه دا په دلاله ان ما کومي شيګم تاسو سره یو مستمیون اوریدونکو پات يا فرعون لارش دواله بقولا وای دروازه بشک زر رسول درو مخلوقاتم ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چولی گا زمون سره بنی اسرائیل زما قوم تا غلامان کړی دي دا انبیاء میشن داوچی خپل قوم دې غلامان آزاد کړی دي او روح وی ول آزاد کړی دي ذہنی ول آزاد کړی دا غلامان انام او ذہنی انقلاب داد دا انبیاء میشنو شیخ القران رحمت الله علیه دا ذہنی انقلاب په خلکو کرا واستیدي قَالَا عَلَمْ نُرَبْ بِقَ فِيْنَا وی فیراؤن آیا نوی پالا لیشی وی پینا زمن پا کور ولی دا چی ما شمی فیراؤن وی تا ما پالا لی دانوی چی زمان خیر قوائی لطی او دان زما خیر قوائی لطی خود داوی چی تا زما پا کور که پالا لیشی تا تا بموی تا بی دا او و بیدت نبچ که اخلاسه بی دا به کور ته را و ناکاره پیرو ناکاره ملا به کور ته راوللي او دا چېڅ داغو خوښېناغه کوي بیا او دا د دی د پااره چره دی پې خپه شي ورته راولی که نه زما با په تابانې جګ دی چې تا د بزت خلاصو مادلله دغلت غلط ګولو نه خلاص او غلط یقدین او دغلت ملله د خلاصو خو چې ته په خپله ځان نه خلاصې او ګدونو کې غځې ا مې خدای کوشش کوم په پتام جنگ دی تا ته به وای ته زمون پوزي پولوي شې ته به دغه خیر خوای لټې دا ټک ټک د کمزې نه راخیږي ولا بستفینا من اموریک سینینا تیر کړي دی زمون په کور کې سې دوه مردا 50 کالونه وفعلتا فعلتک اللتی فعلتا او کله او کار تا اغا چی کړي دی وان ته منل کافرینو د کافرونو دنا شکرونو خبر او تاخاره کړي نا دا خپل وی سی یې سړي کنا وی حال دی ویم ګورې سمشه ګورې حال دی وېما تاته وکله کله وی ګورې حال دی وېما سمشه موسی علی السلام ایتبیا حل ویو یانه زه دا تا باندې بده باو کی اورته تب زما حل وی یانه درګه چی ز دې حل ویم ګاندا بوجه دا غندونو نه پیدا قال فالحوا او موسی علی السلام کردا کارما اذن باغ او که انا من الدعالین ازو ما دروښو نا زوال پمانه د گمراه نه وی زوال پمانه دروکی دو حاله کارا تلخیص کیم راضی شریط الاسم حتا زل العقلی کذا کل اسم یذهب بالاقولین ا شراب میوسکل زمان عقلی ہوئی رکو زل عقلی آشار داربو کی رازی دارنگی تلخیص کی رازی غدائی روحو مستجراتن الالعولا تظل الوقاس فی مسنع و مرسلی ظلالت علت پماندو رکیدو باندی رازی دانی چی کنی کی گمراہ کیدل او قرآن کی پگنو مانو باندی راغلے پماندو رکیدو لکه صورت اعراف راوالوی آیات نمبر سی انتیس دا مدودی چی گمراه شئره او انبیوت غلط نسبت کره آجم دا غدا آیات نشورو کوم حتی اذا جا هدهم رسولون آیت تر دې چې ګر راشي دې تاسو یې زمنګ افاق قال وې نما کنتم تدون من دوني لا اس شواش را بلم بيد الله قال وزل ونا وې به دې شو زمنګ نا شو زمنګ نا زلاله دې د په شو زمنګ نا نه نه شو زمنګ نا نارنګ ګانو آ ته نو کې راځین دیمه زما د هیرون کو نه دا غینا او تارا تارا یاد کړه زلالت په معنا د هیرې دو لکه سوره د بقره راوالوي 282 آیات د وېم معنا د زلالت هیرې دل سوره د بقره 282 آیات آیات د ميزن شو روکو موګه د یاد ته فَإِن لَّمْ يَكُن رَّجُلَيْنِ فَإِنَّهُ فا رجل وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ کَدَوْ سړی نی گواہی کنيو سره دوه خذې مېمن تردو نه مې نشوهدای دا چرانه شوخهوی د گواهانونه انت ذِلَّا دا چی ګمراه شي سمعنا الله انت ذِلَّا دا چی هیر شي دا همایو دې دوالو نا دا چی هیر شي او دې زلالت محبت او درې مانا محبت او لکه سوره دی یوسف او آډ نمبر 50 95 قالوا دلای نکلف فی ذللک القدیم یوسف علی السلام اغه پوی په لګېدلې دی ږي قسم په دې قینن د په محبت جوړ کې اوس اندر نه یوسف نه وی را دانشی کې ته گمراه شي وي چې وسه پیاده نه نه محبت جوړ کې چوزي میسه بلانه بهر شي وي درې مانی شي اصل اورما معنا گمراهیدانو نو نمودودی دا درې مانی ولانه ورتلی نه په قران پویدو نه په حدیث پویدو نه په لغاتو د عربانی پویدو تاشار شارد اربو معلومو او تفسیری لیکو ماسترګه راولې ګټ تفسیریولیک چې په قران نه پويږي په حديث نه پوي لغاتو د عرب باندې نه پوي دي او په شارو د عرب باندې نه پويږي نو څه لبیه تفسیری لیکي قال فاذ اذن وانا من الذالين زومادر وکښو نه ووز د لراغل انداره کسه کوله شلاس اخلاص ازادي موسی عليه السلام ورته وافارر دمین کو مو دتقدیرم ستا سنا لما خفت کو مرګ لا چوی ار دم ستا سنا واه بلی ربی حکم راای کما طرف زما عقل مندی وا جالنی مینل مرسلین وی ګرځولم زدلګلی و تیل ک نعمتون دا نعمت ګوټه وی نعمتون کی تنوین تقلیل دغه نعمت ګوټه وی تصغیر ها تمنو ها لیا چېز باتي دلر انا عبادت بنی اسرائیل داس غلامان کیده بنی اسرائیل موسی علیہ السلام مطلب داره چما ستا ډوډۍ نه تخولې د خوېل کنه الان ربک کفینا موسی علیہ السلام ورته ما ستا نه تخوللې ما خپل تخوللې د خو ستا کور کې مخوللې دا زما قوم غټلې دا او تاخ څټلې دا او دا زما قوم بنی اسرائیل او غټلې دا هغه تا غلامان کیلې دي موسا علیہ السلام دومره باادر او نر ده اروز لکه دا یاره نه راځي دا ظالم دي دا ظالم مخ کی خبر وکوم بادشاہ نه بادشاہ مخ کی خبر وکوم بچی د خلکو وجلی دا پروا نه شتا قال فرعون ما رب العالمین او وی فرعون او سودی رب د میسر والا علوینه مراد میسر والا میسر والا له ځډوړی ور کوم دا دا خیالو شي گنی دی به وی شي دا تئی ته خلکو له ډوړی على رب السماوات والارض وي موسى عليه السلام پالون ګراس مونوزم کوره الله وما بينهما چې نن دې تعالو کیږي اگر پالي ان كنتم موقنين که تاسو یقین کوونکی یقینمشت کنه بي یقین نه يې فرعون په يشو چې په يشو چیرې سره سړیا پراته لهوي طرف نلري ضرب ناراض تو اوس او چیر سره چې وینا هغه په لاند خبره باندې پويږي او موسی علیه السلامم والا اللہ داستی تیار کرده چه اغام والا داستی گزارون ورکی چه در فرعون نیوار پار خطا کرده ده فرعون د موسی علیه السلام نمخوارده او نور توی نو کرانده ده تم خیال ده دیسوی نروی دا, دا خبر او رئی دانوی چه موسی علیه السلام تا خبر او کما تا پوست خلاغه نکره ما رب العالمین او مخې بل تاوارده چه موسی علیه السلام را گیر دلسو دی کارم دائی چی تی خبره کرا کی گیر کنو دی برنه کلا مخیو پل کی کلا بل پل کله بیو سا خبره شروع کی کلا بل سرا اور ده لکا ما پل گورا ما سر خبری کرا تا کوم خوا گوری قال لی من حولهو علا تستمیون بی بی اغی چا تاشی چا پیرو دزن آیا تاسواری داد دا خبری موسی علی اسلام دا اغی پا دی خبره پر واو نکلا اخپل جواب کئی قال رب وکم وراب بابای کمولا ولی نا آغا شای چې تاسو مر سرې رب ستاسو د رب د مشره ستاسو روباننو دی او تاسو ټولې پلی ستاسو مشررانې پلی دي قاله فرونې نرسه کومللهدي ش رسول ستاسو اوسیلی ل کوم چلی کلی شوې تاستاله مجموعون خا مخاللی و دی او بسشيی خبره پسیشي ب نه پرې دي. دي رب لا تا پووسو کوونه د رب کو مرببع با کو ملوولین خو بکه نه سلامي خبرینه لغول واخل اړو پریدیه نو ځدا خبره کې په مخه کې بارباري کې داخلي ونی لري ها او دا حديث کې مرضی نو بعد خلکو دا حديث په مطلب باندې پوی نه شو نو بل څه تی نو وی ذکر دوم راکاو چې تا ته خلک لی ونی وي نو تاسو بل به زور ورکړته هغه خبره کې هغه بشا پشا پشا پشا پشا پلا کې جوړه کړی ځوان به وي او شوند جوړ کړی او دا تسبیب آلی وی چرما ته خلک ریاکار وي او مجنون ناتو یی داګه دا مطلب نه دی دا مطلب دی د ذکر دا مطلب دی چې مخاطب تم توحید داسې بیان کا بیا بیا ورته بیان کړه الله توحید چاغه تا لیونه په دې توحید کی وی چې داخله ونه چې خبر پوزیشن بینفری دی هغه ذکر چې سوکینو هغه ته خلک دومره او دا ذکر، انا منگ نکو ما نکول نکو، ذکر ما طریقه نقش بندیه که بیاد کرده ده، ذکر زکر از کارکو ما، ما یو طریقه د شیخ نمیزده کرده دا, دا، ذکر منگ خلاب نیو، او چکم ذکرونه احادیثی که راغی دی اغا یاد کرده دی، او ویلیم شما، او خیو رازیم رالا، او دا هری طریقه ذکر یاد کرده دی او چې کوم کله خوراک دی دیو کده سکاج دیو کده لاری دتلو دیو کده ګاډي د خاطو دی, دی، غټول میاد کړی دی کده سپو امید را خاطو دی او کده اورګی را خاطو دی کده شپې را خاطو دی غټول میاد کړی ته جن روزمره زندگی سره چې کوم دی احادیث کی ها ذکرونه مونږه کوو د ذکر خلاف مونږ نه کوو او ذکر ها د ذکر نه یو بل شی جوړ کړی دی چې انسان ورته د سره انسان ښکارینه زروت خبره وکیږي هغه ټینګ هم در سره د خبرې نه کئ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما دیم دا غا مسله کوي عرب د مشرق او مغرب واچې مې د اړیدوالو کې وې مشرق او مغرب اورامز والے پالی ان کنتم تاقل ان کو تاس واقل لری تاس غ ماته مجنون وای تاسو به عقله ای قال لا ان تخصا الہ عن غیري وی موسی علی السلام کو دین الہ غیر زمان لا جعلنک من المجونین خاو مها او بغرزن تعال را د جیل والو نا جیل کې وري واچوم دا تاسو اي ولو جيتو كبيشه مبين وي موسى عليه السلام هر کرات مګري تاسو په يوشي ښکارا قال افادي به وي ان كنت من الصادقين کې د رشتينو نا والقا سوه وي غرزل امساخ ولا فيزا هي خامار مبين چکل د اللہ دربار کې امساغ ور زول دا, دا نری مار دی حیاتونو دلته صحابه نه زکه د فرعون دربار دی او د نبی علیہ السلام صحابه ډیر نرانو رانو نرانو نه رانو چې د دشمن په مخ کې واوي تاوی دل لا تاوی دل دشمن پیتور د پاسې خیلا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کنزلو حضرت خبیب رضی الله عنه تو وی وی تو کو کنزلیا دغه په بدن کې ازغه نشم برداشت کولای وې خن نشي برداشت کولی شهید کو شهید او ملکو دی وې پروان نشتا کسر رانق کډ شنو کډ وی شو کنه به اسلام په بدن کې اس غن نشم برداشت کولی بهادر صحابه موسی علیه السلام له الله یوام سا ور کړی دا الله دربار ته زینو حیاتن نری مار دی چې دشمن دربار دزی سوبان نه خامار دی ونزع يده او چې کله خامار دی جوړ شو نو بعد موفسرین د علی کې راخلی وازه واللندی جامع بلندی دربار taala makra landi de ta da bara bara de ta awi ra kawala laasim pa da kawak tiron ja driso das tuna keri dumra yar ye deleu awana za ya tahu da yare kriso das tuna keri yu yow mal gare de musa alay salam kho dushman ne awlar khata kade we wana za ya tahu rawis kelas pal faiza ye bezo awlin دار دار کو لري پيار را سره نشتا رنا مي دا او دا دليل په دي باندې قال للملئ حوله و وزيران ته چا پیر ددنا ان از لسا يرنا ليم يك اننده خا مخه جادو گر دي پویان يريد اراده کوي يخرجكم جوختا سو مين ارجوكم دسمګيتا سنا بي سيري په فل جادو وماذا تعملون سوكم کوي قال ور جهه د دې ما دري ماني دار جه اویدوی تما ورکا دلرا تالا ومتا مدر کی دا بدر لوکما مدر سب دل جوڑکما دمرا دمرا کتاب اونا بدل راولما دا بدر لوکما تما ودر لدر کی دیم مانا آرجیح آرجیح جیل کے واچوا تا تبو یکوری سامشا جیل کے ریچو ورتوی پروانشتا دریمانہ ارجه মহলت ولاوار کا دری روزی মহলت ته درتا شانس غوري ورته مال মহলتون ما ما ما ما ما مرہ کا زګه زخ پله مساله نه پرې دما زچې کومه مساله اوس کوه ما هغه سبام کوه او بل اوردابیم کوه ما زیګنن په جمعه کې کومه نو سباله به د تورې د لان نیم کوه ما مال মহলت مرہ کا ستاچ کوم پروګرام دی وکم سازش ته ناغو کوما تا قال ورجه هو ورطوی اویدوی محلت ورکا دل را تاما ورکا دل را جیل کیواچو دل را عربی کی داسی او لفظ دمرا بلیغ جبارا فسیح جبارا چی او لفظ دیو دریوارو مانو تشامل لے واخا او رور دل بس فی المدائن حاشرین او لگا پخار یکی رجم کوونکی کی یا توکا بکل سحار نالیم رادلو کی تادا پار جادوگر پویا فجمی اسارہ دراجہ مشو جادوگر لمیکاتی او می معلوم مخا دو مسجد درزه معلومیتا وكیلہ للناس ویل شو خال کو دا حالان دومو دمیونه تاسو جمکی دین کیي لا لنانت تبیو سحرات عائشہ چمغا تابع داری کو جادوګرو ان کانهم الغالبین کې چیرې دی شو ستا مقابله کې به موږ یا ناجمکین شیخ الله مرقده مقابله کې راځمکیل زمون استاد فرمایل او وی مولیان امراجم اکلل او دا مارشالل لگی دلیوان دا یوب دا ور وی. او دلته تا پنج بیر دا دی سی راغلیو او نور خلق امراجمشی و مولیان خبره او خبر اولانده کلیوان وی چی دا چانس درخواستونی نماته پیش کهی دا حکومت امیشه دا پارکار دای چې تا پسی نو دا به نوی چې تا پسی راغلیم په خپل پروگرام برای شي موږ راغلي وې د لیکلي هه پازد کې راغلي بل نن باندې برای شي نو معلومات به کای کینو چې معلوم دی دي نو بیا به د جیل ته دا وی پرادی طریقې یو چلی جوړ کړی ها نو د چا چې څه درخواستونه ناغہ پیش کړي نو شیخ القران رحمت الله له وې دا درخواست پیش کو چې هغه درو شپې ډاکوان چې د خلکو غلاو کې ناغہ تاسو او دا ورځی دا کوان چې د یتیم مال خوري هغه تاسو وننیول اغه لم سزا ورنکلا چې درخواست ته مې شو نو په دې کې هغه درخواست چې ورسې ده نو اواز یو کو چې درخواست چالي کوي شی قرآن رحمت الله علیه پاسې ده وې دا مالیکلې او غا نو هغه بل سړی ته سترګ والے چې سړی خو پیدا شو سړی خو نده نو باس بیا شیخ القران رحمت الله علیه نے تفوس وک وی چته کله دې کلي تراغله وی شیخ رحمت الله علیه ورته 45 سال او 15 سال وختاله وی خاله بينا مخ کیچه پهلې وی شیخ رحمت الله علیه ورته ایت شي پیدا نه وی چته تل وی څنګه کی وی ناغه شو آ نوې روژو را ما پلانه داغه پلانه داغه پلانه هغه پلانه داغه پلانه دا سلاله هغه د سليمان عليه السلام وزیرو هغه پلانه پلانه لاړ او خبره بیا سليمان عليه السلام ته ابراهيم عليه السلام ته بیا دادم عليه السلام وی ته بیاوي وی چې دا د روسی جنټ دی نو اوس راته وای چې دوی سره د ساوکما وی ماورتاویچ زما ماندی و یا وېس ورته موایا وی ولومږه دمر راکړه وی چې دا د روسی جنټ دی او د دلته ت तहरीخ وری وی ماورتاویچ د روسی جنټان دغ دی دوی خپل له سبنه د معلومات خپل نه سب معلوم دی دا آدم علی السلام پورې دوی ته نه معلوم او د خیراته نو ور نیکنو بیا ته خو خپل نیکنو مامولانه ور دی او دی خیرات ابدیل نو ملیان دی او نو دی کلی دا دی ملک باشندگان دی او را گلی دی یوزینه گردی ایسی چوه چوه با کئی او ایخا نو بیا دیر زمان بعد وی دیر وقت بعد و دی شیخ رحمت اللہ علیہ زوی میجرامر وی دا آغا سر ملاوشو آغا او ایخا نیتا فوسو که وی چی تا کمزی دی سوابی پنچ پیرو سی دون کی ویخا ایک یو علم دی محمد طاهر نیمه تیجه نیویا زماموالد ته دیغه ویخه ویغه دومره زلاور دومره بہادر انسانو چې مارشللا لگی دلیوا او صح دورم ویफार واخ کیرمات چې تره لار نه پیدا نه وکوم ځکه د مور نه پیدا نه وکوم ځکه وی شي دا خبر ماته چا کوله نشو هغه راته وکړه ما باندې روبرا وست ډیر قابلیت ذہی انسان निजाम اسلام ورتوا یا دیو استه خلاف مولیا ماجمه کی او بشيره دته راجم مشي را ځي دا د روسی جنټ راغلی دی دا ساهیر راغلی دی دا د سځ نه راغلی او دا ب نهخبره د او ب خه دا نه سړی دی پهلما جاسههتو اور کللا چې را ل جا دوګر کال ولی فرنا اوونته ان لنا لاجر آیا منګ له ساجرین کو ن نانوغالی بین نه کممنیا غالیب شو کاله نام اووی دی. وَيَنَاقُومِ ذَلَّ مُّقَرَّبِ إِذًا مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ تا وا په دغه وخت کې د نږدې خلکو نه یی دا تعلیم علي بوسټای زمونږ استاد فرمایل اوشی القرآن نور الله مرقده توړېري کی ماشینو آیا سره راغې میلیسی راغې اورتي ویچې را باندې اوسکا نو شیخ احمد الله له پیče اوس کلا ای به دې تاسو کښې تاسو زمانه تاسو نه کښې دا ولې وی بيګا مته لښ په ملي نو لاس به مې اړه وګړي دmba پکې نو یو ډلې برابرتي وشاباس اول اړه له هغه برابرتي افرین سپاتې چا برابر ته شاباس چا برابر ته افرین وي نباې سړی ته شاباس ځاني په خوش خوشاليږي ا نوې چا برابر ته شاباس چا برابر ته افرین وي نو چې څنګه سهار کېدن کوور ترالما ساده مې واګېلې خوزی تمیوی شاو پراتی را لپخی که و چی را لپخی که ولی وی ننمی دیر قیمتی شیر دی وی سی شیر آوڑه دی او خایا وی نا تمابانی چی را کنو بیا و در تو خیر ای پراتی پخی که چی پخک را کی ناستم آتا شکوری مخی تراتا کی خودو چانک پیالی او دوی مارتی چی دی غوطو کمی راولی اغوطی چی سنگ پرانستی ای کی سمنو ایما ته چې دېږي ځیسم نشته ایما ته چې را دغه شان چلو دی یو کې شاباس دی بل کې افرین دی خو دې رانه غلو سو چات کوي ما دې چې شاباس ور پ شاباس خراو پرین ور پسې سکا را پهینو نو پسې ګو ټکلا ها نو بازي شاباسي باندې ډیر خوشالي چې شواباسي ولا ور کې نو ډیر خوشالي نو را ها هغه څه کین نه چې راشه سو ور سره وکمدار ملګر کېان و انکم ایذل مینهل صرف شاباسي به خلکو لور ندیما اصحاب اخانو قال لهم موسی ودیت موسی علیہ السلام القم انت ملقومون وګور زه آی چې تاسو وګورځون کیایي قال قوهبالهم نوې ګرځولې غټوري خپل وایسيهم امصاغان اقبالي وقال بيذت فرعون ودې قسم نه په عزت د فرعون ان انا نهن الغالبین يقیناً مګا غالب کیدونکي وو قسم یې په فرعون باندې وکړ مشرکانو نو فالقا موسى سواهو غرزول موسى علیه السلام امساق فلا فإذاهية القفن آسا بخلا پكمایا فگون آقا چدو جوڑول فالقيا سارتو غرز الجادوگر سجدکا ان کی قویدو منگا ایمان آولے پر رب دمخلوقات رب دموسى علیه السلام و حارون علیه السلام قال آمان تم له قویدو پر آنوی تاس ایمان آولا پا دو قبلان ان هولک کبیرکم الذی یقینن دامه شریستا سوغله دیبار دکره واړل شور کی د دې ځای نلری کی مویلار نیو واسي ویشړی ان هولک کبیرکم الذی یقینن دامه شریستا سوغله الله مکم مسیرہ چخودلی تاسو ته جادو پله سوف تعلمونا نزرې شتازو به پوی شی لو قد یان نای مخال پری بکم لاسونه شتاسو واررجلو کو مخ تاسومن خللا نهدل بدل وله او ل بنه کو م انخ مخ زړان مکم تاسو ټوله قال اوله زرو دو پروا نشته من رب ان الرب بنامون قونه منږربته را ګزیدون کو ان ن منګ ت لونهفینا چې بخو کې منته ربنا زمنګ خطنا د خطګو زمنګ کونا ول نمبر ممنانه منگا بساوی معنی اور مومنان یو آ ماخ جادوګرو اوس مومنان شو او بعض وی یرا دکیپل لا واقعہ به نه بیانولا د سره دا خبرې ندی پکاره چې دی کړو ازګه قران کې داسې واقعا چیرای شي اور ته جادوګرو مخ کې اوس مومنان شو قرآن کر کر دا قران کې الله چې ذکر کړي دا د جہالت د زمانی هغه عملونه جدایي چې ایمان کله راوړې توبه باسه هغه جدایي عملونه بیا او هینا ایلا موسی او کومیو او او هی اسلام تعالی بوذا زمابن دیګان یقینا تاسو په سی بتاوی دای کولې شی پار صلی فرعون او لیگل فرعون فلمداع فی نه هاشرینا په خار یک راځه مګاون کی انها اولای یقینا داخله کلشرمتون قلیلون قامخه دلدلګه یوړ کی ټولګره وین نوم یقینن دی لنا لغای زون من غزان تاسو ګاون کی یو زان تاسو ګاون کی دی اوزان تا مسیح قسا کئی زمان بلاک پیشر کولا دیرو چتیگی و این نال جمیعون حاضرون یقینن منگ طول و خام کیو دا اللانان یا یری دون کیو ها پخپل باچه یا یری دون کیو دا دوینا پاخرج ناو میمخکل دی لرا من جنات و یوند باغون و چنونا و کنوزین او خزانون و مقام من کری مودازی زدمن که ذالک و رسنا دارنگی خبره چو چې موږ دوی لره واورث نام میراث کې موږ ورقام دغه دغه بنی اسرائیل وتا پاک به هم مشرکین ورپسې شو دوی د نور خطو واخ کی فلم ما ترا الف فی جمعن هر کلا چې ویلې دوه دال دو دو یو دال یو قال صاحب موسی وې مال ګور د موسی علی السلام انا لمدرکونی یقنن من راگیر کړې شو قال وی الله کلا داسینه دا سندا. یا موسیٰ علیہ السلامو اداسی ندا اینما یاربی سیہ دین بیشکا ما سر عرب زمان دے اب ما تلا رو خئی دیدے کیوئی اینما یاربی سیہ علیہ السلام سر خو دے خلق مسلمانان شو او موسیٰ علیہ السلامو ای ما سر زما رب دے او سور توبہ کی چکلا غار حرا کی غار سور کی نبی علیہ السلام دے او وکر صدیق رزیلان ہو دے اور او د وی کې او ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی چې دغه دی راغې کافران رالل نبی اسلام ورته وی لا تهزن ان الله معنا الله زمو سره دی میچه متکلم شي غیر اوریدا اودل د کی دوم واحد ما یا دا ولې زګ د نبی اسلام په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې اعتمادو چې د ما په یو میدان کې من پریړیو نر دی, دی، کلا کړی د موسی عليه السلام پر یې خپل معلومات ګروې اعتماد نو زکه معنی ما سره زما ردې ما ته بلارخی مسراجې راغسي فاو هینا ال موسی وای میوګرام موسی عليه السلام تا نذرب بیاسا ساکل بحر چی وا بانسخ په دریا پن فلقان او 14 فکانه کلی فرقن كل کل فريق شعره تو دلاکه تود لزیم په د غونډې لوی واذ لبنا قریب للمنغا سمل آخرین دغه مقام کې نورم وانجین اخلاص میں که موسیٰ علیہ السلام آسو چیدی سرو طول سماغ رکنل آخر انگیا میں غرق النور این نفیزا لکل آیا یقینن دی کنخی دی وما کانا سرو مؤمنین نجیز یاد دی نمومنان وین رب بکلہ هو العزیز الرحیم یقینن افستا خامخا غالب دی محربان غالب و دشمن باندی رحیم په دوستانو وادو علیہم الولا دی بانی خبر دی ابراہیم علیہ السلام از قال علیه بیه کلاچیوی اخفل پلاراو قومتا ما تا بدو نسے بارد کوئی قال ویدوی نا بدو اسنا من منگی بات کو درگاونو فنظلو لحا اکیفی نگرزو بادی تا منجوران امیشب گرزو پادی منجوران قال الحل یسماؤنکم ابراہیم علیہ السلام آیا و رشتاسو استادون کلاچ رابلیے او ینفاؤنکم یا پیدا درکی تاستاو یا ضرورن یا ضرور لرکی بالوی دی بلواجه نه بلکی مندی منغام آبا انا خپل مشران دا کومه شو بهلام اتباع الابعان کذالک یفعلون دا رنګی کاری کو قال افرایتم و ابراهیم علیہ السلام آیا خبر ما کنتم تعبودون تاسو شیتاس عبادت کو انتم تاسو عباد کو ملغ دم استاد مشران و لومبانو پاین نوم یقینندای اعوذ و من دوشمانان دی لی جما الا رب العالمین مگر رب المخلوقات اعوذ اسم مفرد دی جمع مفرد دوالو ل رازی دا طول جما دشمنان دی مگر رب د مخلوقات میں وی الی دی غزاد خلق کنی چیزی پیدا کړي د خپل رب تعریف ورته کړي او داو قدرتون او داغه صفات ذکر کړي وہ هو یهدین هغه بماتل ار کړي والذی هو یتیمون یا غزاد چماله ډوډی راکړي و یسقین وبر ال راکړي ذاسه یکینه پیداشتو نو نقصان نو پیداچا لور کینه نقصان نه اور ایدل کینه نه کای نو ډوړ ایدل کینه خوراک در کینو بو وای زم هر سو کله چې بیمار شم فوې شپند الله می جوړی والذی غزاد چې می تونی چې ملکای به می سو مېو هین بیا و می جون دی کی والذی غزاد اتمو تمل رم یغفر لی چې بخنو کی ما تختی اتی زما د ګناوونو یوم الدین پوره زبد نه ربی هبلی ربا ما تا حکم عقل مندی والہی اتنی بیسوالهینی اوزمیکنې کانصرام وجال یو ګرځې مالر لسان ستقنجب وشتینی په الاخرین برسانو خلکو کې او ګرځې مالر می ورثه دی جنتی نعیم دا ویسن کو دی جنت د نعمت دارونه وغفرلی ابي کې زم ما پلار تا انه کان من دا نو چې هغه خسر له انه کان وی هیک مثرا مسالہ کا ورته دو دوالین ما, سکے ما بیا سکے معنی خصه لے بیا ورته گمراہ نه وای والا تو زم شرم مالرا یم ی بسون کلا چې پورته کولیشی مخلوقات یم پا اورز لاین وو مالو والا بنون چې پیدا به ورنکی نه مالاون بچی الا منۃ لا مگر اسو چرادی کړي الله تا ب قلب سلیم پزله د شرک نام واز لی فاتل جنتهونی للمتقین پریزگارانو تا وبرز تل جهیم و سرگن مشی جانم لیلغاوین سرکشتا وقیل لهم اوبویلیشی دی تهی نماکون تن تابدون سشوا آشتا سعبادت کو من دون اللہ ای بید اللہ نا حل ینصرون اکمہ انداد که استاسو او ینتصرون یا بدلاخلی تزان فا کب کی بوسر نگون مشیفی آپده که هم دی والغاوون او سرکشا مراد دین آرناکار پیران و جنود ابلیس ایب او لخر به ابلیس اجمعون تولی قال هو بواید دی وهون فیات تیمندی باپدی کی جگڑا کئ قال لا یقسم بقدین کو ن لفیذ العلیم بین یقینا هما غومرائیس کرے کی آ اخلک چی ماحدین و دی گمراہان اوس بزان ته گمراہان وئی اذ نو رب العالمین کله چی برابر کری وئی تاسو منغا دربد مخلوقات سلام په محبت کی و ما ازلنا ندیکم را کرو منگ لرا مگر مجرمانو دا غنا کار پیر پو سر بانی دنیا کی جنگ کو ارنن ورطا مجرمان وی فما لنا من شا فی نشتی منگ لرا سوش فارسی ولا صدیقین حمی مونا دوزگرم فلو اننا لنا کچری منگ لرا کر رتن دوبارت لل دنیا تا فنکون من المومینین وی با منگ دا مومینانونا ان فی ذالکی قنن پدیکی لآیتن خوا مخوا نخیدی سوچ ورطا کوا بیا د دې د یاتون کې د دې دلیلو کې بیا سوچ وړې کې ډېرې نشې وینې او ما کانا تر هو مؤمنین دې دی زیاد دی دې نه مؤمنان جبرائیل علیه السلام څومره صفه بیان کړي پلار تم گمراه وې چې له گمراه دی د خپل رب نه څنګه بخنه غواړي بلار لا او د قیامت ورسره څومره کولی غم دی داوی علیه او څومره خپلې جز بیانې د خپل رب څومره لوی بیانې اونو بی زیاد دین مومنان و این رب بکایقنا نستا له والعزیز الرحیم خامخا غالب دی محربان کازا باز قوم نوحین المرسلین درو جنکری قوم دنو علیہ السلام پیغمبران از قال لهم کلا چوی دی تا ایو اخوهم عرور ددوئی نوح علیہ السلام علا تتقون تاسون یری گئی اینی لکم رسولون امین زستا دپارا رسول مانداریم فتق اللہو یری گدال لانواتو انزو ماتا بیدار شئی پم اسالکم نغ عالم استاد سنالی په دې بیان باندې من اجري نه یوازو اینه جریانه بدل زما ایله رب العالمین مگر پر رب د مخلوقات یوځه ته بیان لته ما چې بیان میوکو نارځه کې دا جمعہ چې کوم خادم او مشرو ما مال 200 روپۍ راکې می داواله مې ولی بیان وکم منذراتو کو امام منو میخه امتاز خدا کارم کویا کار نه کوم مایلان اندنه په مخم خا او یچه مای چهندرنه نو سکم اطاسی نور تو غور زولین هه مای زپه بیانونو باندې خلکو پیسی نه علم قطق الله و اتيون و یره کی د الله نازما تابعدار شي قال وی دیانو امنو لکای یقین کو پتا وت باکل ارذلون تابعدار ديستا کمزوری خلک قال و ما بما بم کان یعملون قالا وما علمی بیما کامی عملون نشت علم زما پا اصبانی چی دی عمل کرده دا نوح علیہ السلام ہوئی ان حساب امن ریساد دی اللہ علیہ ربی مگر پرف زمان لو تشورون کا تاسو پوئی گئی وما آنا نی مذبتوار دلمومین شرون کے مومنان لرا دل دخوی آیت ای پی رازو که جستا تابدار کنزوری خلق ہوئی نوزدی خدا خیالو چې دا ولزانو شدی او نوح علیہ السلام یې په خپل ملګرو باندې بدګومانہ کاوه خو نوح علیہ السلام باندې دغه راز خپل ملګری نشلم ان انا نے مزیلہ نذیر مبین مگر یې اون کې د هر نبی مشنم دغه یې رې ورکرې دا ور بشارت یې ورکرلې اپ یې را باندې یې ور یر یر ور کول باندې ولای نوح علیہ السلام راغلې وی قال وی دی لیل انتن دایکه مننه شوی نوح الا تکو ننه منل مرجمین خامخایشی باندې وشته لې شو نان پهکانو ديو کا ر نهقومی کا زبونه اوي نولی سلام اره به زما زما د قوم زه د روجن کلم پهته بیننی و بیا نو پصللو کې زما دی په منز کې فحن تصله کولوه نجنې خلاص کې مع په من یا منل ما سره د مومن نام نهدي اوو راهغویته ملګري ماءل مع ا نه بطار الممنين دته نجنېوه ممن من المؤمنين د خپل ملګري د فبه چمنلګری باندې لچای تراز وکړه داغه دفاع که کټا تار څنګه هڅکاری خو دشمن په مخ کې د مخالف په مخ کې بده ملګری بد نه وایي او بل خبره دا, دا, دا, خ... دا, دا, دا و نه جینی و ما مینه من المؤمنین د مؤمن د خپل ملګری بخلاصول لپاره بدعاګاننده الله نه وایي چاله نجات او لور کې او کامیابی کې داغه منی یا نخره باندې نو خلاص کوم د لرا او ما او سوچ دې سره و فیل فلکی المشون پاکش تیڑا کشوی که سماغ رقنا بیامی غر کلو سو دینا پاتی ان این نفی ذا لکی قنن پدی که لآیتن خا مخانخی دی نی دی زیاد دینا مومنان دیشک رستا غالب دی محربان دروجن کل آدیان و پیغمبران کل چیویدوی تا خوهم رور دیو دلی سلام علا تتقونی تا سنیاری گئی این نی لکم بیشک از رسول امین رسول امان الد فقللهې د الله نووا یون زما تعدار شي وما عاسلو کو ما منناجرین نه غړم ستاسوونه پهديبانې یوز انجریان نه نه بدله زما الله لاله ربالین منګر رب در رب د مخلوقات سره را ا لالهبد ل را کوي اتب نونه هر نبي دا ممسلهکه چېستاسوونه په د معسه غواړم نه اوې د نهغاړم مشره پ د نه نه غړم دا در نه پواړم شي زما ز او قاذ کوي او ممسلومان. اتب موونه بک لری نه ا جوړوي پهر اوچت زیبانې ته نهخواط بسون ې کوي تته خزونه مې جوړوي قلاگانې دله کوم تخلونخوا مقا چ می شي و به توشت به توشتم جببارری نه چې نیول کوي نیول کوي په مسافر به شو کوله پلاو کې بهناستو پتهقلله ېې د الله نوواون زما تابیدار ش وتقول لذیری اذا غزاد نامت د کومشي مضبوط کړي ایتاسو بهما تعلمون پاسه چې تاسو یو تا کوي گئی امادت د کوم امداد وکړي مضبوط کړي ایتاسو بین عام انفسار و باندې نو بچو باندې وجننات و, و یون باغونو باندې انیا خافلکم ذریګم تاسو باندې عذاب یوم عظیم ای دا عذاب دو رجلوینا قالوا سوا برابر د پم او آستا کتب پن راکی مغلا عملم تکم من الوائزین یا نکی که دا پن راک انکونا انها زانت دای اللہ خلق الاولین مگر عادت دا پخوانو دی وما نخنو بمعذبین نیمانگا اصدا رکلیشی دا داو پخوانو پیغمبرانم دا خبری کری وی یا سی پخوانو قسی دی رازابون کم نیسی دی دا او دیر خیخی ورزی دی او خو سهوله د نړۍ ازاګونه کوي ازاګ کې به تاسو خاطه یې چې درته راشتوینه وکړه ځکه زبو دروجنې کدلاره هلاک نام هلاک میکده اقوما ان فی ذلک الایہ یقینا دی کې مسیدی نه زیات د دینه مومنان یقینا مستغالب به محربان دروجن کول سمودیان او پیغمبران کله چې ویدوی دار اور د صالح علی السلام علاۃ تتقون ته تاسو نیری گئی ان لکم رسول امین زستا د پاره رسوله فَتَقُلْ لَا یُرِیدُ اللّٰهُ نَوَاجِئُ زَمَاتَ اَوِدارَشِی وَمَا أَصْلَحُكُمْ نَقُولُ اَستَأْنَا لَهِمْ نَاجِرِن پَری بَانِ سَے وَز اِنَجِرِیَانَ دَبدَلَ زَمَا اِلَّا لَرَبِّ الْعَالَمِينَ مَغَر پَر ابد مَخْلُوقَات اَذْتَرَقُونَ اَیا پَرِبَ خُدِیشِی فِما هُنا آمِنِينَ پَازِکی چِیے پَری دُنیا کی آمین پَامن بانی فِی جَنَّاتِ وَیُون پَغ باگونُ چینو کی وَزُرُوینا پَسلُ نو قالوا عزيم چه غونچی داینه نرمی دي وطن هيتونه مینه الجبال بيوتا او کنه پګرونکو کورونا فاريحين کاری باندې فقط قال يريد الله انا واتي انتما تابدار شي ولا تتهو تابداري مکه امرالمسرفين دکار دمشریکانو الذين كسان يسدون في الارض چه فساد کوي پزنه کوي ولا يصلحون اصلاح نه کوي قال ويدوين نمانته من المسحرين ته دشهر کله شونام په تاثیر تا چا کړي زان باندې صدام واچو دمګر له ما انته لا بشرم میسلو نه نه ته مګر بنده زموږون دا فات بیاتین راتلو کو پموجزا ان کنتم من الصادقین کې د رښتینونو نا قال ها ذی ناقۃن پوری صالح علی السلام داو خلا لا شربند لرس کاق دے ولکم شرب یوم معلوم تاسو لرس معلومی ری دوی صالح علی السلام ته بد وئی چې ته زمونږ وانته کې بشر نای الله وی صالح زما بندر ته څو ټول د صالح علی السلام د اوخی برابر نه یی هاو داغه د دا اوخي برابرې له شربون ولا کوم شیرو یوم معلوم یورز بو باغ اس کی ا یورز تاسو ټول قوم ها نو تاسو داغه د دا اوخي برابر نه یی ولا تمسوا مرسوی د تابسو ان تکلیفو فیاخذکم ابنی سی تاسو عذاب یوم نظیم عزاد دورا ذلوین فاقروا ازفمی کداوخا پاس بہونا دمینو ګرځیدل خفا فاقذهم العذاب ونولد لراذاب ان نفیذا ذالک یقینن پدی کی نخیدی ند زیادت د دین مومنان یقینن نستغ غالب مہربان درو جنگ کله قندلو تلی سلام پیرمبران کله چیوی د ویتا رور دلی لو تلی سلام علات تقون ایتا سنیری گئی ان لیکم رسولنا مین ز استاد رسول الله نما داریم و یری دا لانا وا تین زما تا ویدار شین هر نبی دا مسئلا کړه دا زستا ز بار رسول ما امانداریم رسول شي کوم پیغام را وړي وی کی خیانت نه وکړي اغه ته چې الله څنګه دا قشانی ویل دا کننار ما مسئلا پکې ودا انبیاء په خبرو کې قومونو ورسې جګړه ولی کولی قومونو وا پيترازونه ویل کول قومونو ورته جادوګر ویل ویل ویلې قاوې مالومیږی دا چې امبیاو نرم مثلا نه دکړي سخته مسئله کړي دا, کرده کرده دا کارم کار انداده چې ته به سخته خبره کوي څنګه چې الله ویلي دا, دا الله کتاب ویلي ده د الله نه ويریږي او د پیغمبر تابعداري وکوي و ما اصلوکم نو والستم استا سنالای مین اجرین پې باندې ساجر این اجریا نه بدلځمای الا رب العالمین مگر پر رب مخلوقات زمن استاد محترم فرمایل و شیخ القران رحمت الله علیه وکله کلوین نمو ختم نم منبرم امام مرا چیکار کی زار ام. حق بیان نکونم نمو ختم امام نم منبر ما نمو ختم نم منبرم نختیبم نم امام نختیب ما نم امامم زما څه کار ری چې زه حق نو بیانوم محتمی ما ما حق زګنی شی بیانولې چار سره یری خلق به چندینه راکی مدرسه با می بیانی چلی گی دا خود دا عوام و پا امداد باندی چلی گی و چی تا دا اللہ دین بیانان و خلکو با پخفل راولا لاز. عوام پخفل بانی بیا دا حق تابیدار کی گی و چی تا عوام و تا حق بیان کی نا اگا امرم دا محتمیمان و پا حق این بیان نکو او دا خلکو نیم پا زلت باندی گواری منبر نیمه چی دا خلکو نوو تو گوارم چی اوٹ را دا اوٹ دا. حق بیان دا ا زګا یری یاريږي هغه حق نشي ویلې بیا به خلک وووب ناراضي ختیف زګا حق نشي ویلې چې بیا به مسوګ منبر ته نه پریږي امام زګا نشي ویلې چې بیا به سوګي امام ته ته ته منه پریږي اڑادانی بنرایږي حق پروس امامانم په پر کې ویچاغه پروا نه کوي دا و و دی آتا اتو ن زکرانه یا راتله کوی اله کانو تا منه لال مين د مخلوق نام وتذرونو پری وی ما خلقلګو ما شي پیدا کړی تاسو لره راستاسو مین از واجو کم ده بیان استاسونا بل انتم قوم انا دون بل گتاسی اقومی ده هد نتیره کونکی قال ویدوی لئی لم تندهی کما ننشوی یا لوتو اے لوتا لیسلا اے لوتا آوی مردا دادب الفاظ نوی لتکو ننا خامغاشی با من المخرجین ده استلیشونا منگ بدیو شوڑو دو کلینا سوک بدیو شوڑی قال اینی وی یز استاس دی اما لرا من القالین ده بعد مې منون کو نه ما قالین قلیت الرجلا اذا ابغسوه وربو این قالین دې ته لیکیږي چې کلا سره غوسه شي بده غنی ا قالته مې قال زکووی چې سره پستونانه شي وی وی او بیا یې او دې واپس کړي هغه واخلی خو خوشی نه بد ورتخاره شي نو اصل لی ور کیرے قالا نزه کی قالا کی بڑی گن لیوی خور دکاره شو نیوی انی لی عمل کومینال قالین ز استاد دی عمل لرا بد خلاص کیما ربی نجینی ارب زما اخلاص کی دا راہل زما مم ما یعملون داسنا چ عمل کی پنہ جنا اخلاص کمن بل راہل ددا جمعین تول الا اجوزن مگر قزا فل غابرین پ پاتیشو کی نہ پاتیشو سمه دمرن الاخرین بیعلاک للمنگا نوره وانطرن علیه مطرانه ورومنگا پدی بانی ورول پسا امطر المنزرینو بد دیگ باران دی رولی شو این فی ذالی کلایا یقنان دی که نخیدی زیاد دی نمومنان یقنان رستا غالب دی مهربان در جنگو جنگی والا پیغمبران کلی چوی دی تا شعب علیه سلام ایتا سنه یری گی زستاز دپار رسول ما نداریم ویری د الله رازما تاویدار شي نووالن ستا سونه پلي باندې حاضر نه دا بدله زما مگر الله سخه رد مخلوقات سخه او فلکیلا پورا ورکی پیمانا ولا تكونو مکی کې ملال موسرین نتا کمی کوونکو نا نقصان کوونکو نا د انبییاء په دې تقریرونه کې تاسو سوچ کوئ او کم صورت کې د انبییاء تقریرونه یې هغه تاسو سوچ کوئ دا هر یو صورتو نو تاسو په انبییاء تقریرونه معلومیږي آی کہ وتاست ہکمتونو پیدی معلومی گی آی کہ وتاست وتان ہوس کزره یو یو نبی د واقعیت پیدی ز نو نوح کم با دے او سبق ډیر دی نو اسی نشی بیا پاخره کی مشکلات جو شری سی پارے لگی مشکلی دی نو زمند دا کوشش دے چاخری سی پارے پدمو وایو او دا واقعاتا جمت کی تیرشی ویدی او فوائد اغه من بیان نکړ نو چارتہ